В свят на визуален шум от всякъде, плакатът избира краткия път. Той не украсява, той заявява. Плакатистите поемат визуална отговорност, а сега ще поставим въпроса кога плакатното се превръща и в позиция, критична, политическа, естетическа. Как се прави образ, който не иска одобрение, а предизвиква реакция? С тези въпроси, провокирани от изложбата твърде плакатно, която може да бъде видяна до края на месеца в пространството Дом на улица. Парчевич в София. Казвам добър ден на Анна Симеонова. Здравейте. Ана е графичен дизайнер, плакатист, с магистърска степен по плакати и визуална комуникация от Националната художествена академия в София. Работи в областта на плакатното изкуство, графичния дизайн, нейни произведения участват и печалят награди в международни биеналета, Варшава, Мексико, Финландия, Бразилия. Познаваме и като създател и куратор на платформата Плакат Комбинат. А, и така да започнем от заглавието на вашата изложба, Ана. Твърде плакатно. Откъде дойде а, стимула за едно подобно заглавие? Защото ние знаем, че твърде плакатно по някои път е «О, не ми говори така твърде плакатно», т.е. карва се негативен елемент. Да. Именно, именно исках да направя една, едно намигване към публиката и да поставя именно този въпрос, кога нещо е твърде плакатно и защо... Тази фраза обикновено носи някаква отрицателна конотация. Често пъти се използва в изкуството, когато се говори за, дори за сценични изкуства, визуалните изкуства. Въобще, теоретиците обичат да казват, че нещо е твърде плакатно. Тоест, .е. когато когато е много буквално, много директно, прекалено ясна идея. Обаче пък, когато говорим за плакат, няма нищо по-хубаво от това нещо да е твърде плакатно. Да. А, нека да чуем сега как реагират посетители на вашата изложба в okay. а, пространството, пространството дом. А, имах Шанса да срещна такива и то, наистина за моя е огромна изненада хора, които идват не от арт-балона в София а хора, жени с а, съвсем други професии а, три приятелки, още от а, училищна възраст, когато са били в, забележете, математическа паралелка. Нека да ги чуем Виждаме абсолютно случайно в една галерия която по принцип в понеделниците е затворена, но в случая имате шанса да видите плакатите на Ана Симеонова. Каква е първата ви реакция? Първо съм много благодарна, както аз, така и моите приятелки, за това, че попаднахме на тази чудесна изложба. Нямахме очаквания, но сме много приятно впечатлени, изненадани и Просто всеки плакат а, те кара да мислиш, да го, да го запомниш. Аз ще си изляза от тук с образи, които, върху които има какво да се помисли. Например, точно от среща е за Холокоста. Един плакат, който едни с пламтящи, но може би догарящи свещи които ни напомнят за тези хора, които, за които трябва да има памет. Много също ме впечатлява това, че колко са пестеливи плакатите. Просто с, с, с един образ, с няколко линии се казват много неща. Много повече, отколкото с думи, да кажем. Да, много повече, отколкото да. с думи. И думите а, някакси от тук нататък препращат към, към едно любопитство, а какво ще стане там, какво е било... И това са въпросите, които човек си Казахте и нещо друго, което много ме впечатли, че нали, като ги гледате, имате усещането, че будят и усмивка. Защо? Тоест, това е някаква, някаква закачка към неща, които... А, гледам тук какво има, има зад нас. А, big, red, fat... Та и, нали, голяма червена дебела, вратовръзка или лъжа, нали? Абай, да ли тва е или... <сък> и, <сък> или нещо друго? Явно ще продължим да се чудим, защото няма да попитаме <сък> възможности много, <сък> не за жалост, нали така. Възможности много, но смятате ли че плаката е нещо повече от а, просто утилитарен фиш, който обявява някакво събитие, че в него има много по-голяма сила за раздвижване на умовете ни. Определено има много голям а, потенциал за, да ни накара да, да мислим, да чувстваме и да се изненадваме. Някакси винаги има този елемент, това много мисля да се тук. Хоризонт до обед. Плакатът директен, остър, политически, както чухме okay. от посетителките на вашата изложба, Ана, разговаряме, продължаваме разговора с Ана Симеонова, авторката на изложбата Твърде плакатно, която съпътства международното триенале на сценичния плакат, само че е в галерия Дом в София. Това, тази острота на плаката отваря или затваря врати в свят като нашия, защото виждаме, че диктаторите с червени вратовръзки, усмяния и в плаката ви, стават все повече и на все по-високи световни позиции. Да, много бяха приятни и интересни посетителките, които а, видяхме в изложбата и чухме сега. А, а, Явно остротата на плаката е, помага, защото тя започна веднага да интерпретира най-различни имена. А... При положение, че виждаме, въобще не виждаме лице, виждаме наистина само една единствена вратовръзка, но нейният графичен код е такъв, че става недвусмислено на практика. А ми, а, при плаката обикновено а, работим с символи и общо заето есенцията, която може да се извлече, от, а, за да се разкаже нещо много а, бързо и синтезирано, е точно а, през тези кодове символи, с които ние боравим. Тези кодове, те откъде идват? Защото в вашата изложба ние виждаме един набор от, как да кажа, различни видове плакати. Има сценичен плакат. Да кажем, веднага си изпомням плаката, на който просто четем едно много маничко аида, но става дума за едно много голямо, а, особено разтворено сърце, което същевременно ста прилича и на женско деколте, някой би могъл така да го интерпретира. А, и в него има наистина някаква разкъсаност, която може да опише и сюжета зад... А, Именно... Този да, спектакъл Именно целта е, а, целта е Да се опише сюжета Тук а, при Аида Освен сърцето, което се отваря а, то е и обърната пирамида Която се превръща и в гробница и, а, Защото сюжета е, На операта е такъв точно как? този много синтезиран разказ е ключовото според мен за добрия плакат. А за... как става това намиране да. на един единствен знак, който да разказва цялото повествование? Ами, това е вече... Не знам, не мога да го формулирам точно то. Процес обикновенно е на първо доста мислене, преди да се започне да се работи, след което Започва едно изчистване на идеята. Същност, може би, това е най-ключовото, да се изчисти от всичко излишно, за да се получи а, този почти до знак, а, синтез някакъв. Тоест, изчистват се думи, думите, всичко, което върви като обяснение, mm -hmm. за да се стигне само до графичен символ. Рисувате ли си? А, скицирате да, ли си? Об... А, да, винаги ги скицирам предварително и това даже според кураторите на изложбата е характерно като мой стил на работа. А, да, при плаката не трябва да има иллюстративност, не трябва да има буквален разказ, не трябва да има иллюстриране на фактология, а всъщност трябва да се намери някакъв визуален ключ който обикновено не е нещо съществуващо. Т.е. ние през цялото време измисляме нови светове, нови образи и това, това е доста важно при плаката и с това се различава и от иллюстрацията и от карикатурата, която по-скоро предава едни факти. А, ние, като съм, тъй като плаката е едно самостоятелно изкуство, което обаче е в услуга и в функция на другите изкуства и на другите е, е, изобщо сфери, които плаката обслужва, ако може да се използва думата, обслужва. Затова този процес е много важен, в който е, сядаш и измисляш нещо ново, което не съществува. Има ли разлика, когато а, имате конкретен повод, заради който правите един плакат, а, когато той е поръчан или свързан? Видяхме много от плакатите ви са свързани с а, събития или пък фестивали. Примерно, връзката кино. Има много плакати свързани с киноинициативи на Полския институт, с киномания във времето. Т.е. когато поръчката идва отвън и когато тя идва от самата вас. Има и такива плакати, да, има и такива. Има и авторски плакати, при които аз а, решавам, че дадена тема или някое произведение за мен е интересно и сядам и правя плакат за него. Това е м когато художника сам си възлага темата и сам, тоест той е възложител на, на, на себе си, изпълнител едновременно. А, Авторския плакат е нещо, което професор Иван Газдов доста години разработва като начин на работа, и изобщо като идея и философия в плаката. Според него това е, може би, най-интересното, най може би най-трудното е да направиш авторски плакат, защото иначе... Друг, другите случаи, когато изпълняваш поръчка ти, имаш клиент-възложител, с който се съобразяваш или а, на, на когато трябва да предадеш идеята, темата към зрителите и към публиката. Червената при... вратовръзка, какъв, какъв, какъв беше случай с нея? А, при червената вратовръзка провокацията беше Тръмп и всъщност. А, лъжите на Тръмп, които знаем, че са в много голямо количество. Наскоро четох една, една статия, мисля, че беше в Дойче Веле за анализ, който е направен за първия мандат на Тръмп, в който м е измерено, изброени са 22 000 лъжи, които той е изрекал в публично пространство, в медии и така нататък. Не, oui, говорим за игра да. да. Играта на думи между вратовръзка на английски тай и а, другата думичка «Лай», mm -hmm. която е лъжа Help, пак daha. на английски. Сега много от вашите плакати засягат социални теми, феминизъм, политическа памет, ето като плаката за Холокоста, който беше споменат, колективния опит или пък ни водят към филмови образи. Тук трябва задължително да кажа и още един плакат, който много ме впечатли, този за Радиотеатъра на българското национално радио, великолепен. Кога един плакат е социално ангажиран и кога просто иллюстрира идея, какво прави разликата между, между двата типа? Аз мисля че, мисля, че при всички случаи, а, ако говорим за социален плакат или политически, той е социално ангажиран. Mm -hmm. а, да, мисля, че и в двата случая, всъщност, плаката е социално ангажиран. А, например, плаката за Холкост, който беше поръчен от Полския културен институт – за да отбележим, тъй като всяка година, всъщност на 27 януари се отбелязва ден в за паметта на жертвите на Холкост. Този плакат разбира се, че е социално ангажиран, защото трябва да разказва и постоянно да напомня за този ужас, който се е случил, но същевременно трябва да трябва да разкаже по един много внимателен и може би щадящ начин, нали, обратното на, да речем, една фотография, която може да бъде директна. Да разкаже цялото послание и да бъде, да бъде всъщност, приятен за, за зрителя. Сега, какво ви носят? Това ми е последния въпрос. Какво ви а, носят тези наистина мащабни а, селекции, награди на международни биеналета, триеналета на плаката? А, не разбрах, че примерно един от авторските ви плакати, една плоча с запушена уста а, участва а, в а, топ 100-те постери за бъдещето а, от един конкурс а, в това. Не, а, не за бъдещето а, а топ 100 за конкурс Stop Killing Woman на постер Форту да Моро. Убивате, да. Спрете да убивате жени. М -ху. М -ху. А да. Какво, какво виждате, че се случва навън? Има ли някакви дефицити в българската среда по отношение на плаката? С едно а, изречение. Тези форуми а, помагат а, точно човек да, да види какво случва на световната сцена и когато. Ти си селектиран, както да речем плаката за Холокост, или този, който сега споменахме, на много а, сериозни бияна. Да, да речем на вършав, на международното вършавско бинале на плаката или а, други форуми. Това означава, че ти се движиш а, на същото ниво и успоредно всички останали колеги по света. Тоест, това е винаги едно сверяване на часовника. А и възможно. Примерно един от големите в областта на плаката, като Обаевски, да открие изложбата Ти да. в София, както се оказа, че стана с твърде плакатно на Анна Семенова. Да. Много благодаря за участието и за шанса нашите слушатели да чуят Анна Симеонова, авторката на. Благодаря и аз. Заповядайте до 30.